Ím elérkeztünk a Jó Isten Dániel könyvének az epilógusához a befejező részéhez. Daniel Ma este a Daniel könyve 12. fejezetét fogjuk elemezni. Daniel. És a következő alkalommal mához egy hét, ha Jóisten Isten majd. A Dániel 12. részének ma kimaradó részeit összekötjük a jelenések könyve közepével. de vom Dániel könyvének 12. fejezetéből olvassuk most bevezetésként a harmadik verset. Pentru introducerei să so citim textul din Daniel capitoul 12, versetul 3 Az értelmesek pedig fénylenek mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek miként a csillagok örökön ök. Ce <tos> în se leți vorsră produc asră producria cerului ci ce vor îngăța pe mult să oombrereune pri înire vorsrăuci cateleve înghiac și în de leci? Mint az egész könyv, a befejezés is győzelemről beszél és egyben bátorításról azok számára, akik Isten nevében a rossz ellen küzdenek. Láttuk, hogy a könyvnek az első hat fejezete, tehát a történeti része, a lelkieknek, a későbbi vízióknak a kiábrázolásai. az első hat fejezete, tehát a történeti része, a lelkieknek, a későbbi vízióknak a kiábrázolásai deci, a, de a történeti Babilón a lelki Babilonnak tulajdonképpen az előképe. a de este A könyvnek a nyitánya előrevetíti a könyvnek az epilógusát, tehát annak a befejezését. Körci de körci de Akkor arról volt szó hogy a fizikai Bábel, tehát Babilon lerohanta a lelki Judát. É, a fost amintită că Babilonul fizic a atacat Iuda spirituale, fogságba vitte azoknak a válogat fiataljait. fiataliait. Și si adus în captivitate pe Viszont azt olvastuk a múlt fejezetben, hogy a lelki Babilon, tehát az Ézsaki király, támadást fog intézni a lelki Izrael ellen, mégpedig az utolsó felvonásokban. Amai fosztam mint itt unca un lakról. <coughs> Babilonul spiritual, adik uh, reggelyi miazanapte vor iniciaunátak împotriva Izraelului spiritual? és a Babilon azért fog a végére jutni, mivel hogy miká él, tehát az, aki olyan, mint az Isten, tehát Jézus Krisztus, felkél az ő népének a megsegítését. Az első fejezetben láttuk, hogy ezek a júdeai foglyok, olyan veszélyben voltak, hogy elpogányosodhattak volna. De viszont ők ellenálltak a pogányság befolyásának és megállták a próbát. a vég idején A a maradék egyház hasonló próbán fog átmenni. Hogy emberi parancsolatoknak engedelmes kedvény, hátad fordítsa Isten parancsainak. A fint azkultatóra faça de poruncs umane, să-s spatele poruncilor divine. Ám, de azt is tudjuk a jelenisek könyvéből, hogy ez az utolsó generáció és a maradékegyház, ki fogja állni majd a próbát a Jákob szorongásának éjszakájába. Dar cunosztem din toată Bibliá, și mai ales din karte Apokalipsului, hogy ez a kisztelőkben a születésére van a nyomásban a nyomásban a nyomásban. Viszont ellentétel is fedezünk most már fel. Dar mai găsim și contradiccícii. Például. S'anume. Nabucodonozor az elején kifosztotta templomot. Nebukadne szarlán a jefuit templom. Lerombolta és megszüntette az Isten tiszteletet. Lád a pus kapat serviciilor divine. Megfertőztette a Jeruzsálemi Szent Helyet, a pungarit szántolja az díny Viszont a végidőben úgy látjuk, hogy a menyei pedig meg fog tisztulni. Dar a véleményem szerint impulzív részítulói szentárul csereszk a maradék egyház ház meg fog szabadulni az újnevezett babiloni fogságából. Din aszámunk itt a kaptivitáte babylonián. Isten és a megváltott nép pedig együtt fog lakozni a megyében. Si Univerzális iparoskunperatvaló kujumpreunaszusünché. Un Íme tehát így látjuk, így állítható szembe a könyv elejének eseménye a könyv végében végé végé alkalmával magába foglaló eseményekkel. Tehát aszásépöt komparásal uh, konfrontál éveni mentele deranche utulkurzi, s idin epilogul kurzi. Az epilógusnak az elején a feltámadás és az örök élet gondolata uralkodik. A második vers azt mondja, Sokan azok közül, akik alusznak a föld porában felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. Múzdincsé, uni pentru viața veșnică și aci pentru o cară și oncină veșnică Kapcsolódik az előző vershez, ahol Miká él, tehát Jézus Krisztusnak a felkeléséről van szó. Aki a nagynyomorúság idején az ő maradék egyháza javára fog felkelni, és hogy akkor meg fog szabadulni Isten népe. A szabadulás előfeltétele, hogy megmaradjon a nevük a menyei feljegyzésekben, mégpedig az életnek a könyvében. Na most ehhez az íráshoz ezek, ezek az a kitételek kapcsolódik szorosan, mint a végidők egyik eseménye a feltámadás kérdeje. De a cselelők, de a cselekedvek, jéste stuns negatív probléma un ez a szöveg a második vers Dániel 12-ben egy egyedülálló lókusz mind az ősvédecség, mind pedig az új szövetség ide vonatkozó kitételei között. A verset verset al Daniel capitolul 12 un loc unic atât în noua creștin, Testament. Este tertori la problema despre ceea ce este vorbă. A stírás különböző helyeiről tudjuk, hogy két nagy felt támadás lesz. Cunoște din diferitee scripturii că vor fi dou în bi generale. Közvetlen az úrjezus Krius el második eljövetele alkalmával az igazak fel támadássa lesz. do avenire în slavá domnului va fi în Bierja Ce Londrész és aztán. Elkövetkezik egy ezer éves periódus, egy különbség, és annak a periódusnak a végén lesz a Föld porá, porában alvó gonoszoknak a feltámadása. Apolj, ur, az un kare, un Itten viszont Dániel Profita beszél egy úgynevezett részleges Miért nevezik a Biblia magyarázói kommentátorai részlegesnek ezt? a feltámadást? Azért mert azt mondja, hogy némelyek, sokan azok közül akik alusznak a földporában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökké való utálatosság. Ez az esemény még nem az úr dicsőséges országának az eljövetelekor történik. Evéné mintulácssztán könuárélok. Laveniria împărăției lui la Dumnezeu în slavă. Os urdítjó országának az eljövetele még küszöbbön van, tehát közvetlen megvalósulás fázisa előtt áll. Veniria împărăției lui Dumnezeu încă se ạte la prag, deci înainte de realizare, tulad de mi az oka ennek a részleges feltámadásnak. Kary este motivul acestei invier parțiale? Az okát magában a megváltás történetében kell keresni. Motivul trebuie căutat un istoria salvării. Na, most menjünk egy kicsit -e, vissza Jézus Krisztus kereszt haláláig. Tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztust két törvényszék is kivizsgálta. Cunostem, Jézus a fost de az egyik a vallásos törvényszék, tehát a Sinédrium. A, a, a másik pedig Pilátus, mind a római, Uh, helytartóságnak, a, tehát a római erőnek és a római hatalomnak a kifejezője. Gyar Csirolá tribunáljára tribunálului Pilát, káre reprezentántul puté Rendkívül fontos és mutató uh, dialógus, vagy pedig párbeszéd folyt a sinédrium előtt a főpap és Jézus Krisztus között. Ön faca szinédrói ávútlók un dialog szemnifikátív. Préot, és ebben a dialógusban kell keresnünk a mostan Dánielnél olvasott eseménynek a magyarázatát. A uratész Evangélium A evangéliuma 26. fejezetében amikor Jézust faggatják kilétéről, Jézus és az élő Istenre Most már kényszeríti a főpap, hogy mondja, hogy Ő-e a Krisztus ismerni nekatiya? Már fia. Már mondottuk, hogy Hó Krisztus, annyit jelent, hogy felkent. Noi Hó Krisztus, unszul. Tükörfordítás a héber masiak kifejezésnek, ami szintén felkentett jelen. Ez a héber masiak tulajdonképpen, ami magyarosított mesiás kifejezésünk. Tehát a héberek messiás várásukban a felkentett Krístost várták. Valószínűleg ugye bár, hogy a, a párbeszéd vagy arám nyelven folyt a főpap és Jézus között, vagy pedig megtörténhet, hogy éppen héberül. Sí, ilyen nagyon lehetetlen, hogy ez a dialog, a nagy leprós és Szűz Krisztus által volt, fően líbára, másik, fően kia un ebraika. Akár arámul, akár héberül folyt a társalgás, az alapvető kifejezés, amit használhatott a főpap, ez a másiak, tehát a mesiás kifejezés lehet. De indifferens kari líbában voltak, termelődébázára főst másiakul kariunciánul üsz, ők pedig a mesiás váráshban voltak. Jegyéra unást egy pályalui Messiá. A Messiás az ők hitük szerint Isteni lény leszállása a földre az ő népe szabadítója ként. Messiá, Petrovit Kredivceilor, este o fínsa divina carico barrepepermunt car liberator Petrovit Kredivceilor. És ez most meg is történt Jézus Jézus szemeiben. Szóval ezekről számfeltűjtünk persze Adam-nul Jesus Krisztus. A hiba az volt, hogy ők nem akarták elfogadni ilyen kékre és alájéra kölyi nulla primet asakumjéra. Jézus nagyon sokáig kitért a nyílt kérdések elől, hogy ne vallja meg idő előtt, hogy kicsoda. Hiszen nem egyszer megtörtént, hogy köveket ragadtak, hogy őt idő előtt megkövezzék. Ezért Jézus sokszor használja ezt a kifejezést, hogy nem jött még el az én órám. Ya tot de ce folosește Isus, adesea or această expresie, încă nu a venit ceasul meu. Lactul cu gebar az egyik este a mesiási jóvendölésébből, hogy az egészsem pontosan hajszál pontosan megbot jóvendölve, hogy mikor kell meghalnia. Önra seara am văzut cu exactitate când a fost profetizat că mesia trebuie să moară. Ezért Jézus a beszédében különösen a fellépésének az elején nem provokálja az ellentétet tocmai de aceea Iisus în cuvântările lui mai ales la începutul activității lui el nu provoacă contradicții Să fim foarte atenți din acest punct de vedere la pildele lui Acestea au caractere duble Unele parabole az a célja hogy Unele au a scop să ascundă ceva în sine a másik jellegű példázottunk pedig, pedig az a jellegük és sajátosságuk, hogy kimondjon azokkal valamit. Si alte parabole au hmm. karakterisztikul, de az une cse va pringere. Jól figyeljük meg, hogy a fellépésének az elején Jézus a példázatokban valamit mindig elrejt. Hisz igazságokat mond önmagáról, de azokat elrejt. Ahogy közeledik a Jeruzsálemi útja. Și așa cum urmează lui spre az ő kivégzésének az ideje, Ierusalim, és ő is mondóbb, és az is mondóbb. timpul morții sale. Min Iisus mondóbb, ce ő is Jézus, és az elején azt mondja, senkinek ne jelencítek meg. Lányzapot spune, hogy nem mondják nimeni. A végén már nem mondja ezt. mai nem mondja ezt. Miért? Pentru ce? Mert tudja, hogy profézia szerint most már el kell következnie annak az elkerülhetetlen eseménynek, amiért jött a -e világ. Cunozni, <coughs> hogy a proféziai húzza inevitabilul, hogy ez a szinédrium előtt. Na, most itt áll a szinédrium előtt. Iatállakom, a szinédrium. Vajszint! Szó szerint ez Ne pildazatokban. A fő paradából. Nekit tudjon ön kétértelmű beszédben. Nu prin vorbe etivoțe. Mond meg őszintén, te vagy vagy pedig nem vagy te a Krisztus Istennek a fia. Să ne spui sincer dacă ești sau nu Hristosul fiul lui Dumnezeu. Miava los. Și care este Te mondat. sőt, Mondom ńégte. Mostantól fog meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján és eljönni az égnek felhőjében. Da, iarózsítés, sunt, ba mai mult. Vă spun, că de-acum vedea pe fiul omului, a dreapta puterii lui Dumnezeu, si venind pe cerului. Soha a Jézus Krisztus korabeli zidóság. Az Úr Jézus ajkáról nem hallott egy ennyire fére érthetetlen, és világos bizonyságot önön magáról, mint itt éppen az ítélőszék előtt. Nincs evrei contemporan Jezus Kristos morturisire mai clar eu n-au auzit din gura lui Isus Hristos deghita aici în fața tribunalului. A súly az și gravitatea este. Noi merg látni eljönni az embernek fiát a maga dicsőségébe. Voi vedeți, vedeți, ia venind pe fiul omului în mi történik ezután? Ekkor a tömplád utál Ekkora főpap megszaggatta a maga ruháit, és monda, káromlás szólott! Mi szükségünk van még bizonyságra? Íme most hallottátok az ő káromlását, mit gondoltuk? Azok pedig felelvén mondának, méltó a halára! már marire a sárult, hajnél és jazisz, ahol itt. Csíne voje majjavénde, mártól. Játokárkú Máczáúzíthulálúi, Csekridész, Jároszkus, Jésztévi Movács, Fíjepédép Szitku Martéa. Melyik nagy kielentése vezetett az ő elítéltetéséhez? Káré deklarációi Máczóre Álui, adus la condannari? Hogy meg fogják őt, mint Isten fiát és királyok királyát látni, eljönni az égfelhőiben a maga dicsőségében că un vorbitor ia pe ieri pe domnul domnul domnilor și si împăratul împăraților venind în slava lui pe nor. RFL halăra îtelti. Pentru aceasta a fost condamnat la moarte. Noțișreim ezeknek az embereknek valóban megfog kelleni látniok. A cislamen trebuie sălvadă așa cum este ne el. Mi nefelecsük hogy az első feltámadásba kitámadnak fel. Noi se nu uităm cine vor participa la prima ambiere. Az igazak, Csédri. Tehát ezek között nincs mit keressük a Jézus Krisztus halára ítélőit Ültre és a Jézus kivégzőit. Következésképpen Dánielt úgy kell értelmezni, hogy a némelyek között, akik gyalázatra támadnak fel, öntre unikaré volt, végápentő a káros és rosszine versnike, az igazság nagy ellenzői lesznek. Volt fibros mási már, hogy ajándék volt. Többek között éppen azok, akik erre a szavára elítéltek. Öntre áltítsék kári lakondamat, pentő a cséste kuvinte. Úgy, ahogy a János mennyei jelnéseinek első része hetedik versé is mondja. A csehorszpony textudin apokalipsa kapitolurun versé. Ime eljön, felhőkkel és minden sem meglátja őt, még aki körül által szegesti is. És și răcăiutea minden nemzetsége úgy van amen. Iată că el vine pe nosi orci ochiul va vedea și ce îți elaustră puns și toate semințiilei pământului se mor Igen ezek az egyik némejek. Acziștia sunt o grupă. Igen, dar az igazak közül is szóval egy másik csoportul am eu, azmonda, hogy szintén némejek. Dar mai este o grupă referitor unii kicsodák ezek? Azok, akik az utolsó megintő üzenetet a fenevad képéről, számáról és bélyegéről hirdették, és feltámadnak azért, hogy lássák, hogy miképpen fog a fenevad megbüntettetni az utolsó csapásokat. Kari alvestít, <gallezés> ultima solié, de spree sem null fiare, de acest piéria fiarei. A csejstia vonról viáka szvad a fiara, a nagy küzdelem 637 oldalán White stöne i ezt le. În cartea Tragédia Tragedia aviatorilor Elena White descrie un felul următor acest lucru. Azok akik a harmeri kanjerusalemetbe vetett hittel haltak meg. Csikáréo murít în credința în înträita suliiei ungerească. jönnek elő Siriusburg. Vorgiesit in morminter elor în slavă de azok is, akik szegeztek, akik gúnyolódtak és nevette Krisztus haláltusáján, akik a leghevesebben támadták igazságát és népét, feltámadnak, a meglássák Krisztus igazságát és a hűségesek támadták igazságát és a és a és a transformaria celor a lui Isus Itten a feltámadás mellett van még az örök életnek a gondolata. Dar aici n-gănvieri se mai află și ideea Mégpedig azt mondja itten a felolvasott harmadik vers már, hogy az értelmesek fényledek, mint az égnek fényessége. Tehát azok az értelmesek, Dániel könyve szerint, akik a megváltás tervét a maga isteni távlatában ö, fogadják el és értik meg? Ön koncepciáló Daniel, önszerép szüntársátári önszerép Danul Müntú írja. Egy perspektíválu és egy objektív. Mit jelent az ég fényessége? Amelhez hasonlítja ezeknek fényüket. Stelutíria címlók arisjában a luminációs tora. Ittulajdonképpen a világról van szó. Iste vörbád is prelume. A bibliai kifejezés a kosmos. Terméenul bibliki bibliki ieste kosmos. Tudjuk mit jelent a kozmos, Stím cenzs cenzsiam a kosmos. Annyit jelentős feldíszített. Fénylő világ világegyetem Univers Straducitor és ebből a kifejezésű származik a kozmetika kifejezés. De nincs termen deriva terminul de kozmetica. Tehát a szépítésnek a művésete. Adik a által önfiumos egyzori. a bibliai kozmosz, a bibliai világegyetem egyetem tulajdonképpen a feldíszítések. De a kozmosul biblikusia mn civa de valami, ami félig, ami világos, cia cseste lucseste, cia cseste luminos, és nagyon érdekes, hogy általában az európai nyelvek próbálták utánozni a görögöt. Ise érdekes, limbire európene a uncerkat szimite limbagrák. Mert a magyar is. Szilimbamagyar. A világosság szolbul veszi a világnak a fogalmát. Din termenul de lumine, ya termenul de lume. Hasonlóan a román is. Úgy, ahogy a latin és egyéb nyelvek. Tehát a Jóisten egy fénylő, világos univerzumot hozott létre. <gül> és ehhez hasonlítanak majd azok, akik értelmesek és megértik Isten üdv <gül> Fiatalos lesz ezeknek a dicsőségük, mert örökkévaló lesz. <gül> Ennek a szövegnek a párhuzamos helyét a János levelében találjuk meg amikor azt mondja, hogy akik Isten akaratát cselekszik, azok megmaradnak örökké. Megelőzőleg szó van arról, hogy a világ elmúlik. În prealabil este vorba călumea aceasta este trecătoar. A világ kívánságai is elmulnak. elmúlnak De nem mulnak el azok, akik isten akaratát cselekedtéke világban. Dar nu vor trece toța ceea care în această lume făceau voiallum dumnez el. És tovább mondja, hogy akik sokakat az igazságra viszne. În continuare spune și ce ce vor învă ța mulți, mis cillago fénylenek örökkön örökké. Caztelere în viaak și în peci de deci. Ennek az értelme hasonlít a 11. fejezet 33. verséhez. Sínsz a textűl ujácsészta száma nekuciel, din kapitol 11-12 versét u 13-3. A préreformáció és reformáció hajnal chillagai a népnek az írtelmeséi sokakat oktattak, sokakat az igazságra vezettek. Stérvé préreformációni és a reformációni, a unvcsat poporosi a unvcsat temulcs szöumbre unéprigonire. Tehát ma is aki kellyen mi do előtt. Înainte de încheierea timpului de minden idvezültnek, minden Isten gyermekének az a kötelessége, hogy másokat is megmentjen az örök élet számára. Fiekare mintuit, fiecare, fiecare copil a lui Dumnezeu, are că datorie să învaț și pe alții să și ei Tehát nem üdvözülhetünk egyedül. Singur nem ne Nem szabad hogy önzők legyünk ezen a téren. Elég, ha én ott leszek, miért legyen a szomszédom is ott? fiújókoóvésinul nem teen ez az önzésnek a szava szeretetlenség szava. fráci mei Ezért kétség beesve megemésztődő szeretettel, kell aggódnunk, kell imádkoznunk ami felebarátaink, szomszédaink, jó ismerőseink üdvösségéért. De ku Și cu o dragoste care ne mstrie să ne rugăm pentru mântuirea iubților noștri, pentru mântuirea vecinilor noștri și altora. Aspunea ce lato a vesi, a corin și meg mert ha nem tette ezt, akkor ő a bűne miatt el fog de a vérét a te kezedből fogom megkíválni. Ezért, drága keresztény testvére senki ne legyen részes ne legyen részese másnak a sorsában parte în soarta altuia. Şenchinea ușon majd olyan helyzetbe, hogy valakinek a vérét, valakinek az üdvösségét az ő kezéből kívánják, meg azért, mert ő lusta volt, mert ő szeretetlen volt. Nimese nu ajunge în astfel de situație, ca sungere cuiva să fie cerut din lui nerelui pentru că el a fost fără a fost leneș. Ahol a tavoli chillago, időtlen idők óta radiognak Așa cum stelele din depărtare se traduceasc din vremurile străvechi és örökké valoan fognak ragyogni. Și vor străluci în viac și în veci de veci, a tanui és annak a kiábrázolói. Kábartori slavei lui Dumnezeu, ezeknek az élete ez hasonlítja majd az üdvözülőket. Acestea vor semăna cei mântuiți az üdvözültek is örökkön örökké fognak majd élni Isten kegyelméből. Na és utána pedig következik a könyvnek a lepecsételése. Azt mondja a negyedik vers. de pedig, Dániel, zárt be beszédeket, pecsételt be a könyvet a végső időig. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului. A chilemsetic vers mai spune, că meni el, mert be vannak pecételve, besedek. A vég idei-i ig. Iar versetul nou spune, cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite, Túna a vreme a szűršítóly. Bepecételni, lezárnia annyit jelent, mind elrejteni a kíváncsi szemek elől. Egészen a sziglák apecétüi csevánsziam, az undenutló dinfáza oki lokurios. Egyisan a végshő időig. Túna a vreme a vileszűršítóly. Melyik az a végidő? Kár ezt a vreme a szűršítóly? nagy prófétai láncoknak a vége, amelyek Dániel könyvében található. Szűršítóly már a lánc prófétikarészjáfőn kártja a Dániel. A leghosszabb a 2300. De mai lunga perióda, 2, de Találtunk egy másik láncot, 1260 év. és majd ebben a fejezetben még találunk más két láncot, 1290, 1335 nap. Ja în acest capitol vom găsi hm. alte două profetice ömi egy 200-nos éves, illetve ömi egy 300-350-án szavazik. Ezek mind a végző szaladnak ki. Sőt, tehát ezte amir túl a latin írás. Tehát egészen kincs, addig, amíg a prófita ilánzuk lenemjárnak, addig szintén úgy szóvan bepecsételt, könyv, megérthetetlen könyv a Dániel könyve. Vannak, de azt a lánzul prófétit, hogy nem azon lássunk hírt, kártya a Dániel, és te okára az Guns bepecsétlő itt. A majd sokan. Szinversét a pártos szüne. Atoncs múz overt citi. Igyen a tizennyolcadik században kezdett megnőni az érdeklődés Daniel és a jelnések megértése iránt. Da unsékuló tesz prozette <coughs> Samuelit érésül pentra anselegek kárta a lui Danielsi apokalipsza. Johann Bengel. Johann Bengel. Isaac Newton. Isaac Newton. Samuel Gobat. Samuel Gobat. Joseph Wolf. Joseph Wolf. Daniel Wilson. D Daniel Wilson. Manuel Lacunza, Edward Irving, Irving, és Müller Vilmos, William Miller. Igen, ezek mind mind olyan csillagok voltak a Dániel is elnökség megértésében, akik egy egy lépéssel felfedezték, mint messzebb és messzebb mentek a Dániel könyvének a világossá tételébe. Totáz és piacra, nincs testéle, uninceljére akár si Dániel. Și fiecare a făcut câte un pas înainte ca astfel, Kárte a lui Daniel szóviej már klarer pénz róln. Az utolsó időben a tudás kétféleképpen is megnőtt. En vremuri desvulșitului Constantin s-a crescut în două în două sensuri. Első sorban megnőtt a fizikai tudás a felfedezésekben. Un primul rând un domeniu de <gül> descoperiri lor și A tudományok teremt nagyobb és nagyobb felfedezéseket tettek a 19 at beli emberek. Un domeniu stinței un secolul 19 de ce avem un la descoperiri noi și noi. Mind a technikai forradalom Éppen a tudomány gyors növekedése jele, jelzi az utolsó időknek egyik jelét. Az útrevolúció technika, kötődés voltarian stínséi szignalizálja, hogy vremeur ideig korszítulni. A második, megnövekedése a tudománynak, ez éppen a proféták írásainak a megértése és felfedezése. Sikerestére a kínos tincsi, intronálcsinci iste, inceljere a profétáilor. A múlt évszázad derekáig ment ez a fejlődés. Amikor William Miller teljességgel megértette ezeket a nagy, hatalmas profétai láncokat. Majd meg fogjuk látni a jelenése könyve összeötvözésében, hogy milyen csodálatos igazságoknak volt az előidézője a Daniel könyve utolsó fejezetének Megoldatlan, vagy pedig kifejezetlen látomása. Sivom uncélédzé l-analizálja a kontextúruik a mi lesz ezentúl a maradéknak a helyzete? A tizedik vers azt mondja, megtisztulnak, megfehérednek, megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Múz vörfi kurtics, albics és amurics. Céreim vörfác céréi, nincs 1 dincéreim, úgy van szeléje, de ők prícepríceputsz vörn szeléje. Mind a könyv megértése. A tudnivalókért szeléje a kurti. Min pedig a tetszeteinek a felbontása rendkívül izgalmas eseményekre kötődik. Uper uper de ebben a fejezetben vannak más időperiódusok is. Például a hetedik vers. Hallám a gyolcsba öltözött férfűt, aki a folyóvíz felett vala, felemeli jobb kezét, bal kezét az ég fel, és megesküvék az örökké élőre, hogy egy idő, két idő és fél még elvégeztetik a Szentnép erejének arontása. Siamau zipe omulă și-a îmbrăcat în haine de in, care i-s tădea deasupra pelul râului, el a ridicat spre cer cu și din a stângă <tos> Pévá mai o vreme, do vreme, és józunitáté vreme, s hogy a a amikor a a három és fél éves végén még találtuk a heterik fejezetben. Ez egyenlő a 7. 42 hónap alatt vagy pedig 1260 évesen. Ez egyenlő 42 vagy 1260 hogy Krisztus után azkor 1000 érvényes a pápai, euh, a pápai hatalom és a pápai üldözéseknek a korszaka szóval ánvozódik, de dinanul 538 utáni Kristus este valabilă perioada prigonirilor din partea puteri papale a pápai hegemóniát jelzi tulajdonképpen, hogy most már üldöző hatalommal válik a kis szar. Si devine o putere 538-ban még az is történt, hogy második, második vigilius pápa, Törvényszék elé adatta mindazokat, akik a negyedik parancsolatot bibliai módon próbálták megünnepelni, még akkor is. Állami törvény áthágását képezte a rendelet szerint. De az idei Az 1260 éves üldözési periódus az inkvizíciónak volt a fénykora és ez a de 1260 éve, de persecúció, ért a pill de lumina a inquisiciójé. És a Francia forradalom vetettnének véget. Javult kapott a revolúció franciás. Pontosan, hogy a Biblia mondja 1798-ban, 1260 év után. Azt a különböző időt is a Biblié, de 1260 éve, de 1260 éve. Na most nézzünk egy másik időt. Dar acum să vedem a o altă perioadă. Od din 11-a verset. Biersetul 11. și az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat és feltétetik a pustito utálatosság 1290 nap lesz. De la vremea când va începe tajețan necurmat și când se va așeza urcuenia pustitorului, vor mai fi 1290 de zile. Ez a héber ige, amit előfordul a Nátan, azt is jelenti, hogy létrehozni. És akkor, ha ezt ilyen értelemben helyettesítjük be a szövegbe, akkor a következő mondatot kapjuk. A pusztító utálatosság létrehozásától 1290 nap. Tehát a kis szarv tekintélyének a megalapozásáról van szó. A történészek megegyeznek abban, hogy ez 508-ban történt, amikor Klodvignak, a frankok királyának a megtérésekor, a Klodvig elismeri a római szentszéket, a kis szarvat, mint az egész Európa lelki atyát. Istoricienii, cu toții sunt de acord că în anul 508, când Clobi, regele francilor, a trecut în la religia creștină, a recunoscut pe Episcopul Romei ca fiind părintele tuturor creștinilor. O marședic perio și mint az 1260. Și a doua perioadă se sfârșit atunci. Când 1260 zile sau ani. 508 plus 1290 egyenlő 1798, tehát pontosan a Francia fra idején történt törtint esemény. Deci, 508 plus 1290, 1798, deci anul în care a avut loc Revoluția Franței. Na most a Dániel boldogságáról van szó, boldog mondásáról, mert ez is előfordul a könyvben. A 12. vers azt mondja, boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. Nagyon egyszerű ez is. Az előző periódustól kell számítani ezt is. Și această perioadă trebuie să de la celălalt punct de vedere, Deci la pustiu, utalotosă, creuziasă, de la înființarea Urăciunii Pustitorului, ferice de cel care va trăi până la aceste zile. Deci. 500 ott plus si az eredmény ugyanaz, mint Résult a legkosszabb profíciei időszak eight és a célás, la Bold 43, boldog lesz az, aki megírja a nagy ébredést. <gül> Mert ezt a nagy ébredést a Dániel könyvének a megértése fogja létrehozni. Látni fogjuk a következő alkalommal, micsoda a édes tudatot jelentett. Ennek a proféciának a megértése és alkalmazása. Tehát mindezek a határidők egybeesnek a 2300 este is reggel végével. és a 13 vers itt most már az epilógusnak az epilógusa. Sirieto 13 este epilogul epilogului, o befejező fejezetnek a befejezése. Deci încă ieri ya de la capitolul de încheiere. Ascemi szerint a prófétára vonatkozik az ő sorsára. Sirietero personal la profet, la soarta lui. Tepadik, iartu, illetva Daniel profita. Tu el a vég felé. Du te punul nem tudjuk, hogy mikor írhatta -e ezeket a szavakat. Annyit tudunk, hogy a tizedik fejezet megírásakor pontosan 84 esztendős volt. Te pedig menj a vég felé, nem a világ vége felé, hanem a saját sorsod vége felé. Tehát be kell végezze ő is most már a munkáját, az ő földi hivatását. És majd nyugszol, És felkelz, A te sorsodra a napoknak végé. Más szavakkal, mint bármilyen más halandó, te is meg fogsz halni. Si És egy ideig majd nyugoszti fogsz a te, si te veod de, de majd a tesorsodra napoknak a végén te is fel fogsz kelni. Melyik napoknak a végén? zsí kölet amelyekről szó volt az ezekben a, ebben a fejezet. Majd a dolgok végén a napok végén felkél mihály a nagy fejedelem, aki népének a fiai mellé áll. Künt lázlóító evenimenteőló Szévázkulá már ére Marele vod miáil,kár ze sz kolön fá varjáát cselor áj szzói. És valószínűleg, hogy őrje is vonatkozik a harmadik vers ígérete, hogy az értelmesek majd feltámadnak és fénylenek, mint az ég tényessége. Örökkön, örökké. Si Si vor viac bec de bec. Si meggyőződésem a meggyőződésem az, hogy Isten nekem a e hűséges szolgája szintén elmondhatta ezeket a boldog szavakat, amit Pál mondott a második Timoteusi levele 4. fejezete 7. és 8. versében. Gária az Kriszi Apostolum pavílun a Doászai Piszkolo kötre Timotei, 4 és jobb. A ma nemes arcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétedet nékem az igazság koronáj, melyet megállt nékem az úr a manapon az igazbírók. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Mámluk dupta duptácsábúna, mi a misprévitál ér Gária cum acum cu várták, kununa ne prioniririról, mi gyermekei boldog nyugalommal tekintenek, saját végük felé. gyermekei boldog nyugalommal tekintenek, felé. A gyermekei A halál nem kín. tekintenek, A A halál egy álom. És ennek az álomnak is lesz egy reggele, egy felvirradása. Éppen ezért Pál Apostol boldogan tekint a maga vége felé. Mert tudja, hogy végezetre eltétetett számára az örök életnek hervadhatatlan koronája. Este pusă la o parte pentru el. Drága veszi, hogy mi is elfogadjuk az urat. és ha primim mi életünket átadjuk ennek a csodálatos megváltó Istennek. Dacă viața jöhet akkor a halál, jöhet a vég. Moarte, lehet álom, lehet bíró, ahogy mondja Berzényi. De bizton megyek elébe. De mert ha van nyugalmat ad. ha meg bíró, akkor nem furdal vád. Ó, oh, ha nekünk is törekednünk kell egy ilyen nyugodt, és az urban kapaszkodás urban nyugvó lelkiismeretre. Noi a Lássuk ennek a fejezetnek is egy néhány tanulságot. Az első, hogy lesz feltámadása mindig azoknak, mint pedig hamisaknak egyaránt. kereszténynek lenni többek között azt is jelenti, hogy négy alapvető igazságot higgyél és fogadjál el patru adevăruri fundamentale 네이 alapvető csoda elhívését amely nélkül senki nem számít kereszténnek. A 3D patru minimum fundamentale furo de care nimeni Az első csoda. Prima minune elhinne azt hogy Isten a világ mindenséget a semmiből án csak a szó által teremtette. A crede că a szólt és előállott. Isten Dumnezeu a s parancsol és minden meglett. a s a második csoda. elhinni azt, hogy isten emberré lett. Még pedig Jézus Krisztus által. Elhinni a testet őltés csodáját ami megváltásunknak a záloga. a, a harmadik csodahit. hogy az az Isten, aki világot semmi teremtett. a din ha átadjuk magunkat kész, a semmi ember, a nyomorultat, a tehetetlen újjászülni és átalakítani az ő mására. Végül pedig a negyedik csoda, hisz. Elhinni azt hogy lesz feltámadása mind igaznak. Mint pedig hamisnak. Az a csodálatos Isten, aki a semmiből, a porból ember hozott létre, és a maga képét leheltere el. Az az Isten újból elő tudja hozni a semmiből az alvó embert, a megsemmisültet, a porra lettet. Az az Isten újból elő tudja hozni a az alvó embert, a megsemmisültet, a porrá lettet. Poate să readucă la viață pe acel om care a devenit țărână, a devenit un nimic. Nincs tehát mindennek vége a halállal. De smar mortie nusă scurshit totul. El kell számonk a -e földi életünkkel. Noi trebuie să dăm socoteală referitor la viața noastră pe be fog menni, akár hiszük, akár nem hiszük. Luca la cistea Sfântul Petre che fie că credem, fie că nu credem. Minden egyes emberi jellemet Isten meg fog mérni. Dumnezeu va cerceta vacântării, fiecare caracterul va. Munei munei tekelu farsin irta egykor Belszacár falára. Möné, munei Megmérettél a mérlegen és híjával találtak. Ó, vigyázzunk erre a megmérésre. Ma van a mennyekben ez a mérlegelés. azt Iga az Igaz, hogy csak az igazaké. Este adevărat numai pentru cei drepți. Așa că kik el a felajádot Isteni kendal. Și cărea au primit Harul divin oferit oamenilor. Și pecsételi el Isten, hogy majd akár az átalakuláson, akár pedig a dicső első feltámadásban ne vegyenek részt. Și tot acestia vor fi sigilați ca milyen sok ember és kereszténynek, önmagát kereszténynek nevező ember nem tudja elfogadni ezt a csodálatos igazságot. Valahol itt a Kaluta szegen éppen akkor voltam a faluban, amikor egy temetés volt. És mert a testvéreink elmentek a temetésre. hát Ha én is addig megszakítottam a látogatást, és én is elmentem. Végig hallgattam a prédikát. A Kikisértük a halottat a temetőbe. ott végig hallgattam a pénalat Keresztény apostoli hitvallás, a hiszek egyetemes kultát mördürísia apostolice creștină crede într-un Dumnezeu. O mai tud velev leg e mondatta fejeződikbe. Care se încheie cu această propozițiune și feltámadását is az örök életet. Amen. Crede în viarea trupului nostru și viața veșnică. Amin. Otisteletes amíg elvégezte a munkáját addig ugye odatulte hogy mellettem legyen a kurátor. Pastorul, până ce și-a făcut datoria, a trimis pe presbiterul să fie alături de mine. Și mutatta nekem a könvet, amiből énekeltünk. El mi-a arătat cartea de kântor, din care am intonat imuri, și hantoltak Și până când de functul a fost îngropat, mert nem történt semmi. De oriceni nu s-a întâmplat. Și nechirdesem a curatori. Eu am întrebat de la acel presbiter. Punde, spune. Te templomba járó. Dumneata! Merge la biserică în fiecare dominika. Én igen, uram. Da, domnule. Ha máskert nem lehetnék curátor. Altfel n-aș fi presbiter. Akkor maga ebben a községben egy példamutató keresztin kell, ugye? Atunci dumneata, în acesta trebuie să fii un exemplu ca kristin. Hát valahogy úgy. Da, kam asa. Hallotta, hogy mit mondott a tiszteletes most a végén? Și si ai auzit, ce a spus părintele, a Hallotta. Da, am auzit. Mondja jó ember. Ö, te rog, maga hiszi, hogy ez a barátja, akit most elhantoltunk. Majd ismét testben fel fog támadni. Kéz, dumneatára, hogy ez a prieten, kare a fost akum îndropat, a Jaj, predikátorul ne haragud, azt mondja, ez nehéz dolg, én nem tudom elhiti. Vai, domnule predikátor, ez egy nagy greu, és én nem De, maga, nem hívő ember? Da, nu ești De, nu ezt, dumneatára, egy kredincios? Báda, cum să? Még nem tudja ezt Ce fel de ești, dacă nu pogyók nem tudja segítség? kérem, nem hiszem, hogy ez valaki, el tudja hinni. De nem tudom, Nem tudom, hogy se găsește egy kérdés om care să kérdés a kérdés én száz százalékig elhiszem. Jó, Krédácsa, aztán szut a lászúta. Na jó, de hát az nem volt, hív, nem volt hívő ember, hát ez kocsma tötelék volt. E je, benne, mondja a, a saját barátjáról. A a. Ha kocsma tötelék volt, úgy is hiszem, hogy fel fog támadni. Járdakai ja, Unblá Totus Hjelván, Jászpunám Jó. Ha rablógyilkos lett volna, akkor is feltámadna. Si Járdakai ja, Rão Tülhár, Totus Hjelván, Jászpunám Jó. Ha Reám néz, úgy, mint Marsból a estem volna le. itt din Jaj, hát ez hogy tudja mondani? Vaj, dar cum putezi Úgy, drága jó ember, hogy lesz feltámadása mind igaznak, mind hamisnak! Fordébíne ömulé, sietjedreit, Egyesek törek életről fognak feltámadni. Mások un vijá felfognak támadni a kárhozatra, hogy feleljenek azért, amit a testben elvégez. Ácsi a kár Keresztények vagyok? Ha mi nem tudjuk elhinni azt, amit a keresztények tanít, de ha nem putémacséptát csajcséi unváza keresztinisz, ha mi nem tudjuk elhinni azt, amit az Úr Jézus Krisztus maga mondott és biztosított róla, de ha nem putéincséptát csajcséi Jézus Krisztus a deklarád, szia dát tiarszi asszigurád. Én vagyok a feltámadás és az élet, ha mi ezeket az egyszerű bibliai igazságokat, de nagyon fundamentális kérdéseket nem tudjuk elhinni, függetlenül attól, hogy megkereszteltek, függetlenül, hogy mi van beírva a nevünk után valamilyen könyvbe. <sírt> függetlenül attól, hogy vagyunk, vagy nem vagyunk templomba járók, hogy veszünk kurva csalát, vagy nem veszünk kurva csalát. Loms De ha mi ezt, amit Krisztus fundamentálisan tanított, nem tudjuk elhinni, de, ha nu putem a legsajnálatosabban jelentem ki, hogy nem számítunk keresztényeknek. Nevezhetjük ne magunkat bárminek, or, ne putem numi, de a valóságban. Keresztények nem vagyunk. De, Mert keresztény az, aki hiszi a kereszténység tanítását. Ilyesek keresztény, nőm a ne ateista. elég, hogy legyen hogy legyen Elég, hogy legyen pogány. Szafiye pogón. Tehát nem keresztény. Aki a Szafiye nélkül keresztény. Keresztény csak az, aki a kereszténységnek a könyve alaptanításait magáévá teszi. Keresztény, hisz te a csera karé inszusté, unvászatú ide kereszténizmúlói. A második gondolatam, ébben a fejezetben van, a dolaj ideje, további nincs kapitol, hogy nem üdvözülhetünk egyedül. Szigorú nuneptemantújé. És ez a utolsó fejezet fel akarja tenni a kérdést hozzá és hozzá. Si utimul capitol ridicandre variandre tu nostrum tuturoram. Akik sokakat az igazságra vezettek fény lennek mind a csillagos. Si cari invasor pimulsa umbre neprigionire vors traduci castelere. Hol vannak drága testvérem Csak, a te csillagaid? Jubite frate unde sunt stelletale. Hol vannak a te barátaid? Unde sunt prietenite. Hol vannak azok a lelkek, akiknek Jézus Krisztust és Isten kegyelmét bemutattat? Unde sunt suffletebi corona tuai presentat Jézus Krisztus si harul. Lui? Südöség terén sem szabad, hogy önzők legyünk. Mert Isten azt mondja itt a Jelnisek könyve befejező részében. A 22. rész 17. verse. A lélek és a mennyasszony ezt mondják Jövel. S Vino. S aki haja, mit mondja? Aki hallja, ezt mondja, jöv vino Más szavakkal! Aki meghallja Istennek a hívását, tovább kell mondja mások számára, gyere te is! Mi az advent feladata, mi, illetve mi Jézus Krisztus eljövetelének a feltétele? Care este precondiția venirii Domnului Isus Hristos? Omi corporaștenor să ganoace ază evangeliuma hirdătetic bizonșágul minden népnek akkor jö el a vin. De această evanghelie am profețiai lui Dumnezeu va fi vestită fiecărui popor ca mărturie atunci va Minden embernek ki kell venni a részét ebből a bizonșág tevő munkából. Fiecareon trebuie să participe în această lucrare de mărturisire. Ez Istennek az utasítása te hozzá. A te kötelességed, hogy szórjad a fényt tovább az embereknek. Ne tartsd meg magadnak! ső so, ső so noreiți pentru că nu fi egoist. Ne îlegiți so no meg asta, că gata îți megiştertem uzurat, îți căm reminenan van az üdvösségles ezzel vége. Nu te mulțumi doar cu atuta, am cunoscut pe Domnul, am speranța mântuirii a terminat. Nici vegetest verea. <hazam> nu s-a a szomszédodnak is üdvözölnie kell. A jó barátodnak is üdvözölnie kell. Az ismeretlen embernek is üdvözölnie kell. Mert Isten nem egyeseket szeretette világon, hanem az egész világot szeretett. Sokan úgy gondolják, hogy amikor a hívő ember másokat elhív, például egy ilyen sorozatra, vagy pedig evangélizációra. A célkérdés az, de aki ama peaci lau azt pedig prelegere száll evangélizáre. Akkor ez annak tulajdonítható, hogy ezek egy rendkívül erőszakos emberek. Azt a szép átjártribúi fáturójkéjéi szintűs teómeni biorénsz. Drágó testvéreim. Ez nem erőszak kérdése. Senkit erőszakkal Isten országába bevinni nem lehet. Isten országába szabad választás szerint mennek be az emberek, elfogadja-e vagy visszautasítja-e Isten kegyen. A mi kötelességünk csak az, hogy az embereknek lehetőséget nyújtsunk arra, hogy elfogadhassák a kegyelmet, ha akarják. a Minden szülő, kötelessége hogy a gyermekeinek tovább adja ezt a kegyelmi üzenetet. De ezt nem lehet örökölni, És ezt nem lehet rá erőltetni. Ide nem lehet és nem szabad senkit bekergetni. A Hanem mindenkinek az előjoga, hogy ő vállalja magának és elvá és elválassza, illetve feleljenre, vagy sem. Az én Az édesanyám hívőasszony volt. Ő tőle telhetőleg mindent megtett, hogy Csia? a családját megmentsen. Din toate posibilitățile ei, a făcut ceea ce putea să salveze toată familia. Și <fie> Și tatăl meu a rezistat. <fie> Și a murit. Persze, rokon szenvezett a hittel, és sok mindenben hasonlóan élt, csak a jó Isten tudja megítélni, hogy majd kinek milyen lesz a sorsa. De sajnos mi nem értük meg azt a boldogságot, hogy az én édesapám is válaszolt volna szeretettel Isten megtérési hívására. De regrettabil, noy kopi, noáma zúzta a családban voltunk ötön gyermekek. Ebből hárman maradtunk meg. A három közül ketten hitben vagyunk. Egyik a bátyám. Sajnos nincs a hitben. Ő nemet mondott Isten kegyel. Most vasárnap délelőtt voltam meglátogatni őt. Domenica am fost a jelünk vizitására, szerencsétlen, mankóval jártam. Este un nemorocit, umlórezémat, plânge, plânge, megesept a szívem rajta. És si a fost mila de jel. Azt mondja, addig voltam boldog, amíg jártam a gyülekezetbe. Si És el zice, am fost fericit atâta vreme, cât am umblat la adunare. Segítsetek rajta! ajutáts i Nem szeretnék én sem elkározni. Eu nem vrejtos, hogy a jó Isten megáladt három gyerekkel bennünk hát a családban. Dumnezilpen oly nyábi nekünk volt, akut hály kopijon familjé. A legnagyobbik Czemplaré, és a legkisebbik szí szemajmikel. Hálá Istennek egy élményből, hogy elfogadták a hitet, és mint hívők a közösség tagjai. Slávadomnolui aukceptát kreditse, és így szünt mémbrj acisztei komunioni. Sajnos, hogy a középső gyerekemben még probléma van. Kukopirul miért loció mai án problémé? Járogat, járogat az Erlangeni gyülekezetben, de még nem az, akinek lenni kell. Merdzi, merdzi rád unárjad Erlangen. Dar nu este ceea ce ar trebui să fie. Mae sacit tania -e Kör bizonyos dolgokka. Mai trebuie să rupă uniște lucruri. De în mințile astea nu merultethetam rând. Dar eu ca părinte nu pot forța. A Londra ne îmărcozunk értek. Mi rogăm tot mereu pensibeleinkbe ná Londra ambesselnünk neki a jórót. Deși istoria noastrei îi vorbim tot mereu despre el. De că egetültönthet amelyet hogy lemondjon arról, amiről lekell mondani. Dar numai el singur poate îşi decide să, să renunțe la ceea ce ar trebui să renunțe. Ezt nem lehet testamentumként Áttestálni valakinek, mint egy, egy örökség. Ott van Sámuel. Azt hiszem, hogy mindent megtett. totul. De sajnos az élete végén azt mondta Izrael, hogy láss Sámuel, most már adj nekünk királyt, mert a te fiaid nem járnak a te nyomdókaidon. Dar regretabil la profetului Israelul i-a spus Acum te rugăm să ne dai un împărat căci fiii tăi nu merg pe calea ta. <gutări> Toate acestea dovedezi. Hăi a aceste chiar de și bă nimic în egy probléma, gyermekei, női, nincs a mosteni. Minden embernek eljönni kell választani, lemondania és döntenie. Fiak, akik homsi gurtra büjtesz, fakar légyre, szúnjat légyre. Abban sem belesületni nem lehet, enként nincs úgyse folytatni. Abban örükölni nem lehet, nincs úgyse folytatni. A testtani sem lehet, nő pati filosz. A kezérinteni sem lehet, nime nimenyi nő pati impus. Mindenkinek az előjoga, hogy ő maga válassza és ő maga mondjon, álmend és igen, Isten megmentő de miképpen választhatnák az emberek Isten kegyelmét, ha nincsenek bizonyság tevők akik elhirdessék azt. Ezért, drága testvérem, se aleagă harul lui A lelked megindul Isten kegyelmét. Dacă inima și a szíved és a szufétod is tenyészkad, és te igent mondsz Istennek és az üdvösségnek, és tú válaszolsz affirmatív Tu la akkor ezt ad tu să Menj el a add Mondd tări. el azt a nagy örömöt. S Ald lehetőséget, hogy ő is örvendezze, és a posibilitáte, prieten új kashiel szó szerint, hogy pedig ő is maga éva tehesse Istenek ezt a csodálatos kegyelmet. Szakcétessé el a csész hárm minunát álló idom néző. Mi azt mondja az ige? Kuvándor szponé. Valakiik sokakat vezettek. Színe Mind a csillagok fénylédek mind az égnek ékessége örökön örökké. Cerului în viac și în veci de veci. Ó Jó isten mindanyatok a segítsen meg, hogy így fényjetek majd az isten örökkéval. Még egy utolsó gondolat ebből a fejezetből, hogy legyünk mi is boldogok, mint Dániel. Boldogok, hogy megértük azokat az időket, amelyekre vonatkozik Dániel jövendőlése. Dániel jövendőlései aktuális mai igazságokat domborítanak ki. Dániel te is, én is boldogok lehetünk. Ahogy Jézus beszélt a tanítványokkal. Mégpedig, Isten emberei, a proféták boldogok lettek volna, ha azt látják, amit ti láttak, és azt hallják, amit ti hallotok. A felfedezés, de a védő és a rázó, De ez egy felelősséget is jelenti. Aztán szám a többi dát és a pedig azt, hogy a jó isten elnézi a tudatlanság idejét. Ha dihadunéző, trece cu vederea a tippul nekstincsét. De mindenkinek mindenütt parancsja, hogy mostan meg kell térni. De akkor pontosan tégek rujomsi, prét utáni szépok egyás. Ne hagyj csak bizonyshág legyen is a számomra. Nukon vá a deval ruh dihadunéző, mert a minés a O merturi, kedves barátaink, kedves vendégeinket szeretnék mie egy néhány szóccolni. Ubice ospiti, asdori seva adresesc câteva cuvinte. Budapesten az egyik múzeum bejáratánál olvastam a következő szavakat. La Budapest, la intrarea unui muzeu am citit cuvintele următoare. Io te tet, hot ejdtél. Bine ai făcut că ai venit? Jól tettük mi is, hogy eljöttünk. Jól tettük, hogy hallgattuk Daniel. Mert ez a mi értelmünk megnyilatkozását és megvilágosításához járul hozzá. a contribuit. Ládskivére a luminária minksi növény. De vidd el őket most. Dehogy ezek az elmúlt esték csak bizonyság legyenek számunkra az Isteni törvényeket. Nukumbá a cseste sérik a hús korszakot, szófiedor ömör turiye unpotri van növény, unfáza instánci cserést. Ezek az estei adja Isten lettek volna Jézus Krisztus zörgetései, ami egyéni életünkön. Fáradom, hogy a cseste sér. Să fie ciocânit, lui Iisus Hristos pe ușa vieții De Iisus a De így is eszmondta. Iúsus aztpusz. Havalaki haja az ínszumat. Ha, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, și hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, și el cu mine. Az igének ne csak hallgatói legyetek mondja egy másik helyen. Voisorul fizdor ascultătorii cuvântul lui spune într-un alt loc. Nishuk meg a sívünket el. Someteskidem meg în fața agentel minket elötte. Someteskidem mintea unai. Szondjuk a legőssintépben az urnás. Ez az unen domnului cu cea mai had legyen meg a te aratot életemben. Damné fák voiatar și în éltem úgy, hogy én akartam. Cunum prezent am trăit cum am Nem voltam boldog. Nem voltam már férficit, de most megpróbálom amúgy is. De rakunk egy csereszú azt fel. Had legyen meg most már a te akaratod. Fakaszt egy numai vajátá. Spörjönre olvastam, de ez is spörjön rám cicit. Hogy egy alkalommal jött egy szegény aszony hozzá panaszzal. Keadat oly mélységre, a benit lajel kuplönjébe. Hogy ilyen nyomot, ilyen bolduk talan. És te a túlbené férficit. És eljön hozzá mosta, adjon neki tanácsot. Si viner lajel szercaren spat. Mert az élete nyugtalan, az élete békétlen, az élete szerencsétlen. Valamikor régen mondja az asszony, én is Jézusé voltam. Én is szolgáltam az urat. Ó, de milyen boldog voltam. Uram! Adjon nekem valamilyen biztos bizonyítékot arra, hogy a Biblia igazának. Asszonyom magának ilyen bizonyítékra, nincs szüksége. Na veszni vagy ide a Asperdeto A maga élete egy ilyen bizonyíték. Viacsadom ne a vasra, ilyeste a Asperdeto vader. Az aztól megszöpent. Sífe milyen más Mondja, hogy hogy érti ezt? Hát nem azt mondotta az imént, hogy valamikor követte Jézust, és akkor boldog volt és békés az élete? Itt van a bizonyíték. Elhagyta Jézust. Hát akkor azt Jézus, boldogtalanná, nyugtalanná és szerencsétlené lett az élete de Magának nincs szüksége bizonyít. A maga tapasztalata a nagy bizonyít. Épüénsz dunaósta, őszinte, tegyük meg, nincs maga tapasztalata. ezt a nagy épüénsz. életünk életünket Jézusnak. Szülepedem Majd átalakítja ezt az életet. vá Békességes és boldog lesz ez az életet. S Majd az örökké valóságban. Járunk Múlhatatlan fényű és dicsőségű lesz. Viacános Isten! Fáj a Mi legyen ez? Mindannyjunk boldog tapasztalata. Ca a legjobb az, a szívünkben